Els més de 800 inspectors que Salut ha desplegat per vetllar pel correcte desenvolupament de la nova llei del tabac a Catalunya aplicaran atenció madura davant les portes de col·legis i instituts que l'evitan en la mesura que sigui possible que els joves s'iniciïn en aquesta addicció. Així, un cop represa la seva activitat, després de les vacances nadalenques, els accessos als centres docents catalans seran objecte de controls molt intensos. Pares, estudiants i sobretot el professorat seran doncs, el principal focus d'atenció. El personal docent, de la mateixa manera que al sanitari, se li presuposa dins de les seves funcions professionals l'atribució de predicar amb aquest exemple. I hem de dir que alguns professors i alguns pares i fins i tot alguns estudiants, doncs, tots ells fumen.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 Bona tarda, benvinguts. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Uns titulars que en porten a parlar en primer lloc de la Trinitat Vella i és que l'Ajuntament fusionarà l'àrea de la presó de la Trinitat Vella amb la resta del barri. Continua les millores als barris del nord de la ciutat, els que estan més a prop del riu Veixós, a l'eliminació de les cases barates del Bon Pastor a Sant Andreu i l'aprovació prèvia de l'ARE de Balbona.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 té l'aval dels veïs de la Trinitat Vella, un fet que no és intrascendent i que segurament dissuadirà més d'un grup a posar-s'hi. Molt bé, doncs amb aquesta notícia nosaltres comencem les notícies d'avui i hem de dir que ja es pot demanar l'ajut per la Setmana Blanca. Des d'ahir, 17 de gener, fins al proper divendres 28, es pot fer la sol·licitud d'ajuts econòmics per a diferents activitats durant la Setmana Blanca a la ciutat. Les famílies interessades hauran d'haver anat a l'entitat escollida i demanar-hi el full de sol·licitud d'ajut econòmic i, degudament emplenat amb la documentació que s'hi demana, l'hauran de portar al punt de tramitació d'ajuts del districte on es realitza l'activitat. El dilluns 14 de febrer es publicarà la llista provisional dels beneficiaris a cada districte i aquest mateix dia s'obrirà fins al 16 de febrer el període de reclamacions. Finalment, el dia 21 es publicarà la llista definitiva i entre aquest dia i el dia 24 s'haurà de fer efectiva la inscripció. Doncs tot això és el que, ens, el que es presenta ara com a ajut per la Setmana Blanca i hem de dir que ensenyament destinarà 3 euros per alumne que faci activitats durant aquesta Setmana Blanca. La Conselleria d'Ensenyament destinarà finalment 3 euros a cada, una, a cada un dels 87.000 alumnes d'entre 3 i 2 anys per a les quals les associacions de pares d'alumnes i els municipis a què pertanyen han demanat una subvenció per a la realització d'activitats extraescolars durant la Setmana Blanca. Prop de 100.000 alumnes més d'aquestes edats no es beneficiaran amb les ajudes. Doncs hem de dir que aquests 87.000 alumnes es troben entre les edats de 3 a 12 anys, per tant, doncs, tenen la possibilitat de gaudir d'algun ajut per, per disfrutar d'aquesta Setmana Blanca que aquest any doncs, ens, han, ens han posat. A més, hem de dir que a DIF, és a dir, sí, l'agència que ofereix el servei de trens, avancen les obres del pont del passeig de Santa Coloma a Sant Andreu. Els treballs es desenvoluparan la nit d'avui i a demà, i consistiran en la col·locació de les vuit vigues prefabricades de formigó per a l'estructura del taulei, mitjançant dues grues de gran tonatge. Molt bé, doncs aquesta informació serà la que ens ampliarà Mar Ruiz des de DIF, això serà d'aquí uns moments, per tant, doncs aquesta informació us la tindrem més ampliada avui en el nostre programa. També hem de dir que Barcelona Sagrera dissenya la nau de Sant Andreu que es cobrirà de verd. L'obra inclou 300 metres de túnel vial segregat de tres carrils entre la Trinitat i Mallorca. L'execució possiblement es farà esperar,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 Molt bé, i també volen parlar d'una entitat que s'està donant a conèixer aquests dies i que és important doncs que tinguem en compte a l'hora de poder-li fer alguna entrevista en aquest mateix programa. I és que la Sant Andreu Jazz Band és una petita Big Band. Una de les Big Bands més joves d'Europa és la Sant Andreu Jazz Band. 22 músics d'entre 8 i 23 anys integren aquesta formació que va néixer el 2006 a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Des de llavors aquesta banda de jazz no para de fer concerts. Aquest any la Sant Andreu Jazz Band ha participat a festivals de jazz com els de Barcelona i Girona, ha fet col·laboracions amb músics tan prestigiosos com Perico Sandbeat o Dick Oats i en una setmana es presentarà el seu segon disc. També volem parlar-vos d'un barri que, per diverses circumstàncies, doncs és un dels més oblidats de Sant Andreu. Parlem de Baró de Viver, i és que es reserva un solar a Baró de Viver per la seu del telèfon 112. -la. la Conselleria d'Interior ha brindat dues notícies en una al unir qüestions urbanístiques i de seguretat ciutadana. Per una banda, el secretari general del departament, Joan Boada, va presentar el nou centre 112 de la ciutat, que integrarà tots els cossos de gestió d'emergències catalans. Per l'altra, va avançar que l'Ajuntament de Barcelona ha cedit un terreny a l'eix del Baró de Viver, molt a prop del nús de la Trinitat, perquè aquest projecte de 8 milions d'euros pugui passar pel planol als totxos. Molt bé, doncs Baró de Viver tindrà la seu del 112, almenys doncs, hi haurà algun equipament de ciutat que s'encarregarà de, de que Baró de Viver sigui més conegut del que, del que és ara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 Per aquest motiu, aquest tram de carrers veurà afectat per un tall de trànsit. De trànsit. L'accés a vehicles d'emergència i de serveis es garantirà en plena normalitat, així com el pas al veïnat i als garatges particulars. Doncs, si una de les obres afecta el carrer de Sant Mateu, l'altra obra per millores la xarxa d'aigües freàtiques és el parc de la Maquinista. Han començat les obres de millora de la xarxa d'aigües freàtiques del parc de la Maquinista de Sant Andreu. Aquestes actuacions es duen a terme la cruïa entre el carrer de la Barcelonesa i el Passeig de l'Habana. Tot així, el parc romandrà obert en plena normalitat. Molt bé, doncs arribat a aquest punt. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, però no marxeu perquè tot seguit parlarem amb una de les entitats emblemàtiques de, dels nostres barris. Parlarem amb els del Club Natació Sant Andreu després d'aquesta petita pausa. Fins ara. Silèci si invisible no farà avançar. després miro gent, que em millor diferent i vull canviar. És l'hora en me de despergar vull sempre dir. Vll veure així Assaborir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 que són els que estan aquí, a Fabri Puig 47, i no van poder arribar amb els diners que volien i s'ho va quedar al Club de Futbol Barcelona, que durant uns anys va fer jugar aquí el Barcelona Atlètic. Una vegada el Barcelona, tot de futbol, va construir el minestadi. Clar, aquesta instal·lació ja no, no tenia servei, no? Llavors eh, doncs va ser quan nosaltres, amb una visita al senyor Núñez, el actual president de Barcelona, en... li vam fer l'oferta de cadenxar aquesta instal·lació. El senyor Núñez pues, ens va escoltar molt bé, ens doncs, va parlar d'unes xifres i ens va dir bueno, quants diners teniu, vosaltres? i imaginaràs que en aquella època no teníem ni un duro. I va confiar en nosaltres i sí, sí, al cap d'uns anys ho vam comprar tot. Ah, van comprar aquesta instal·lació, que és l'emblemàtica, no? que és propietat nostra. Tot, tota la mansana aquesta és una propietat nostra. Eh, amb el, quan es va fer el campanàs del món de natació, la Olimpiada, perdó, van poder entrar dins de les instal·lacions adherides a la Olimpiada com a piscina d'entrenament i van poder construir la piscina de 50 metres olímpica que tenim aquí, que és una meravella, amb la teulada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 Escivali sempre a Carrer Santa Coloma, no? Que és la 12 de setembre. Sí, sí aquesta és la la que va crear el club. Aquesta és la que es va fundar, que ara en aquests moments pues, té 35 anys, 36. I tenen algun pla de futur, volen ampliar instal·lacions, fer més activitats. Ah, sí, ampliació d'activitats, pues, sempre anem creixent amb alguna activitat més, amb algun equip més.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 Eh, però de moltes classes fem un esplai per nanos molt petits, també fem tecnoesport o joc esport, fem una sèrie d'activitats d'espais per part d'aports directament, no? perquè el que vulgui pues, fer un esplai de futbol pues, té un esplai de futbol, un esplai de waterpolo polo pues, té un esplai de waterpolo. polo. I amb això pues, entrar totes les instal·lacions que cada instal·lació deu tindre, dos 200-300 nanos, i aquí pues, uns 500. Estem a la vora de 1.200 nanos a l'estiu que menjuguem i els donem una estada important a l'estiu. I, al igual que els nens, també hi ha algun espai adreçat a la gent gran? Mira, primera que nosaltres, a la, a la gent gran, cada matí de les 9 del matí, 9 i mitja, no sé exactament, fins a les 11 es fan classes d'onora gratuïtes a tota la gent gran. Molt bé. Moltes gràcies. De res. A què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs ara parlem de a DIF en les obres del pont del passeig de Santa Cloma a Sant Andreu, els treballs es, es desenvoluparan entre, entre aquesta nit i demà. I parlem ara amb Daniel Martinet, que és portaveu de la DIF, perquè ens ampliï aquesta informació. Molt bon dia. Hola, molt bon dia doncs explica'ns com els treballs ens desenvoluparan a partir d'aquesta nit oi? Eh? Sí, els treballs que es fan aquesta propera nit a l'entorn del passeig de Santa Coloma i concretament del pont d'aquest passeig formen part, és una fase més dels treballs de... Eh, podríem dir, redimensionament de l'estructura d'aquest pont per adequar-los doncs, a les característiques i els nous paràmetres que demanden les noves infraestructures ferroviàries que s'estan construint en el sector de Sant Andreu. Aquesta fase la que es desenvolupa aquesta nit consisteix a la col·locació de les 8 vigues prefabricades de formigó per a l'estructura del tauler, del terra podríem dir, uh -huh. del pont, mitjançant l'utilització de dos grues de gran tonatge. Dues d'aquestes vigues, de 40 metres de longitud cada una, s'han de col·locar sobre els ramals de la sortida 1 sentit Besòs de la ronda de dalt i de les autopistes C58 i C33, les autopistes del Vallès, i les sis vigues restants, que tenen una longitud de 37 metres aproximadament cada una, es col·loquen sobre les vies d'amplar convencionat que discorren per aquest sector. Uh -huh. Eh, és molt complexa la, el que és la, la manera de construir aquest, aquest, sí, aquest, aquesta feina? Sí, eh, requereixen eh, principalment de maquinària, de gran tonatge, les vigues també hi ha per les dimensions que tenen, ja doncs, comporten l'execució de treballs d'especial complexitat i també eh, s'ha d'afegir la necessitat d'actuar en, en vies, en carrers, en, en zones viàries, que tenen una important densitat de trànsit i també en les proximitats a la plataforma ferroviària. Uh -huh. És per aquest motiu doncs, que es realitzarà en horari nocturn. Sí, eh, sempre que es fan eh, treballs en zones on hi han afectacions a la circulació viària i també al trànsit de viarans, a DIF treballa molt estretament amb l'Ajuntament, en aquest cas el de Barcelona, per determinar, per establir les actuacions que permetin afectar de la mínima forma possible al que és la mobilitat de, dels ciutadans. Per aquest motiu es fan de nit i també per evitar afectacions sobre el transport ferroviari eh, doncs els treballs de col·locació de les vigues que se situen sobre les vies en d'ample convencional es fan també en horari nocturn. De fet, es fa, hi haurà un, una progressió no?, en diferents carrers? Sí, eh, el pla podríem dir d'afectació queda de la següent manera a nivell viari és necessari tallar la circulació de vehicles pel passeig de Santa Coloma entre els carrers de Tiana i Coronel Monasterio des de les 10 de la nit d'avui març fins a les 6 del matí de demà dimecres d'acord amb aquesta afectació i per facilitar la mobilitat del trànsit s'ha establert un itinerari alternatiu pels carrers de Tiana Tucumán, Ciutat d'Assumpció, Potosí, Paloma i Coronel Monasterio a més els ramals de la sortida 1 sentit de la Ronda de Dalt i de les autopistes C58 i C33 que connecten amb el sector de la maquinista a través del carrer de l'andana de l'estació, estaran tancats al trànsit des de les 10 d'aquesta mateixa nit fins a dos quarts d'una aproximadament de, de la matinada de, de la nit d'avui de, a demà. Uh -huh. Ha dit, però, ha dit que, per més d'informació podem anar a l'oficina de la informació al ciutadà, no? Sí, efectivament, en aquest, en aquest punt d'informació i atenció al ciutadà, situat al carrer de baixada de la Segrera número 2 baixos, doncs tots els, els ciutadans que vulguin conèixer més a tall també el projecte, formular suggeriments, formular algun altre tipus de reclamació i també conèixer amb detall les afectacions sobre actuacions puntuals com la d'aquesta propera nit, doncs seran atesos. També hi ha altres vies de, de contacte amb ADIF, com és el telèfon 93 351 el web www.adif.es i el correu electrònic piac.bcn.adif.es. Perquè tot això té un finançament. Sí, correcte. Eh, això forma part de la construcció del tram, la segreta en ús de la Trinitat, uh -huh. de la, la futura línia d'alta velocitat a Madrid, Barcelona, frontera francesa, i concretament en el Trump, la Sagrera, en ús de la Trinitat, com dèiem, que té una longitud total de 4,2 quilòmetres i està dividit en dos sectors, el de la Sagrera i el de Sant Andreu, amb dos confinançats per la societat Barcelona-Sagrera Alta Velocitat. Aquesta actuació d'especial complexitat suposa una inversió superior als 245 milions d'euros i permetrà una total transformació de la infraestructura ferroviària i urbanística tant en el sector de la Sagrera com en el sector de Sant Andreu. A més, la construcció de la línia alta velocitat també doncs, està confinançada per la Unió Europea a través del fons d'equació, de les ajudes de xarxes centrals europees de transport i també compta amb finançament del Banc Europeu d'Inversions. D'acord, doncs, Daniel Martínez, portaveu de DIF, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada i esperem doncs, que aquests eh, treballs doncs, vagin el més aviat possible. Així esperem i per això s'estan planificant d'aquesta forma. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara doncs, el que ens agradaria parlar és de Barcelona Sagrera que està dissenyant la nau de Sant Andreu que es cobrirà de verd.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 Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar al respecte de Barcelona Sagrera. I ara doncs, anem a parlar, continuant de, a aquest tema, hem de dir que de la segreta Sant Andreu les obres que s'han de portar a terme són moltes, molt costoses, i per aquests mateixos motius doncs, seran lentes. En els treballs en curs, tan sols a la zona de la futura estació de Sant Andreu, Comtal i entre els carrers de Sant Adrià i 11 de setembre, es veuen indicis de llarguíssim caixó, amb algun tram de pantalles i columnes solitàries. Si el desembre del 2012 començava a circular l'AVE, doncs ho farà en un entorn que estarà de cap per baix.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 aquesta formació té ara una veintena de músics i una decena més s'estan preparant per afegir-s'hi els propers anys. Aquests alumnes, a més de treballar al seu instrument cada dia, assagen amb la banda dues hores a la setmana. Al febrer, el Sant Andreu Jans Band va publicar el primer àlbum «Leave Casa Fuster Barcelona» i en unes setmanes sortirà a l'avent del seu segon treball. Aquest any, aquesta petita banda... Bueno, gran Big Band, ha fet més d'una veintena d'actuacions. El proper concert l'oferiran al Palau de la Música dins el Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Serà el 2 de desembre. Molt bé, doncs arribat a aquest punt. Nosaltres el que farem ara serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè entrarem després ja en plana cultural i connectarem amb la l'Anna Uyganov perquè ens expliqui quins són els projectes per aquest any. Un bon dia o potser una nit Pro del mar Jo m'havia de dormir Quant de al cel y un, y un cel azul, el cel s' plaga de llun un ocel negre grassut sense venir ben llun Lntament la sala els va Lentament Ella no va girar A prop de mi El batec s'acaba I com caigut el cel L'ocell es va durar Els ulls seran De color vè i les plomes de color de nit I el seu front, mil de tot sua, L'ocell rei coronat Portava bon dia amb amb bla Amb la cara em va tocar. El seu coll em vaig trobar de la mà. Llavors, qui jo vaig saber qui? I, matxat del passat, volia dur amb mi. Bon ocell, portant-me tu al país. D'altres temps, sigues el meu amic. Com abans, en somnis clars d'infant per qui tremoran estels i més estels com avanç en somnis clas d'infà com avanç damunt d'un núvol blanc com avanç tu i jo el sol encendren i alia del record la pluja que ensarà negre tumbat ha el sol salvatge al fons del tot no amprange algú Bona nit, Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en David Marín. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs com ho tenim aquesta any a la nau i guanò? Bueno? Perquè se'ns presenta doncs, molt apassionant, no? Molts actes, moltes activitats. Bé, sí, bueno, seguim una mica amb la dinàmica en la que vam acabar el 2010 i sí, pues, la veritat és que Tornem a tenir activitat gairebé tots els dies, de dimecres a, a diumenge, tornem uh -huh. a, a començar la temporada teatral, les consells de jazz, una miqueta tot, no? Uh -huh. I quins són els principals actes que s'esperen per aquest any 2011? Bé, bueno, a principals principals a, tenim ara mateix, eh, o sigui, no, no podem remarcar cap, però sí que uh -huh. ja et dic que eh, tornem a donar un suport molt específic a, a la gent jove, a, sobretot amb les arts escèniques, intentem això, mantenir una programació estable de, de, de teatre, intentant doncs, mostrar aquests primers projectes de, de les companyies, uh -huh. i, bueno, i sense oblidar, doncs, això, no?, les, les sessions que fem un cop al mes, ara, des de fa molt poqueta, en la col·laboració de, de l'associació de claquer de Barcelona, doncs, fem una tap jam de claqué també, el primer dijous de cada mes. Uh -huh. I, bueno, la música clàssica, una miqueta mantenir l'esperit a la nau de, de tots aquests anys, no? el que també podem dir és que aquest 2011 tindrà com a novetat la, la beca d'experta no? Sí, això és una cosa que ja hem encertar a de d'any 2010 uh -huh. i la idea una mica és bueno, a recollir a les inquietuds de la gent que anava passant per aquí de, de la manca de, de diners per poder tirar endavant projectes teatrals i des de la nau, juntament amb Portada, una empresa de comunicació cultural uh -huh. hem estratat una, una beca que bueno, durant dos mesos tenim un espai gratuït a una companyia de teatre uh -huh. amb un projecte nou i després li posem 8 dies de, de presentació d'aquesta obra en el públic i a més a més ja tot es després per diferents teatres a Catalunya tota una campanya de comunicació a mitjans i, i, i altres coses a, a, uh -huh. a nivell de, de mitjans de difusió i tot això uh -huh. El que també tenim constància és que presentareu dos actes dos actuacions, dos espectacles, que han estat programats ja pel, pel Grec 2010 i que arriben ara a la nau Ivanov, no? Uh... Estan parlant del primer Amor i de la Gavina, que són... Bueno, aquests aquest van estar, es estar assajant-se aquí, a la nau, uh -huh. i sí. van fer, o sigui, una de les coses que, que intentem oferir a la nau, no?, de, de -la, sobretot a la nau, uh -huh. és la possibilitat de, de tots aquests espectacles que que passen per aquí per assajar-se que ja, són obres que van després a teatres a Barcelona o a festivals com el grec o a temporada Alta. Mm. doncs intentem que durant un dia o dos dies puguin fer uns, uns assajos oberts on els amics de la nau pues, de forma motiva puguin assistir Monta. i d'aquesta forma pues, l'any passat vam fer això, Primer Amor, hem fer La Gavina i aquest any pues, segurament algun altre també farem El que també tenim constància és que és possible que passin per la nau Iguanop la Nina i l'Àngels Conyolons Sí, sí, sí, Bueno, sí, això també una de bueno, les col·laboracions que també tenim amb una companyia de teatre és que va vinent a presentar el seu projecte, que diu el projecte dels bojos, mm. i ben vinent aquí a l'anar a presentar-lo. I quan sereu més o menys la data en què podrem gaudir d'aquest espectacle? No, encara no. Encara mm. estem acabant de tancar, de tancar les dates. Doncs a veure, quan en sigui... Ja informarem. Exacte perquè val la pena que encara aquí al coset de casa nostra puguem gaudir d'aquestes dues estrelles. Correcte, sí, sí. Molt bé, doncs David, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i seguim en contacte aquest any perquè ens aneu avançant els diferents espectacles i actuacions que es realitzen a la Nau. Molt gràcies a vosaltres per estar al nostre costat i per seguir. hi posar-te Molt bé, doncs ens trobem en una altra ocasió. Adéu. Vinga, bon dia. Mol bé doncs nosaltres que continuem el nostre programa. ens queden doncs, uns aproximadament uns 10 minuts, una miqueta més per fer-vos arribar al que és la nostra habitual agenda abans. però dir-vos que tenim eh, dues vies de contacte. Una és el número de telèfon, que és el 93. 345-6454. També tenim un mail perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres com és informatius arroba rtb, baixa, guió, mig, fm, Doncs informatius arroba rtb, baixa, guió, mig, fm, aquest és el mail que podeu utilitzar per fer-nos arribar les vostres dubtes, queixes, opinions, suggeriments, doncs tot allò que us, us passi pel cap, doncs evidentment que estem oberts a tota mena de propostes. I ara doncs, eh, dir-vos també que tenim un blog que anem renovant cada dia amb tota la informació de, que anem doncs, recollint en aquest programa i que també us avancem a través d'aquest blog i a través del Facebook perquè el Facebook hem de dir que tenim un grup que es diu Tot un poble i allà doncs, podeu fer-nos arribar doncs, tot allò que vosaltres cregueu més, in... més important. Molt bé, doncs ara anem cap al Centre Cultural Can Fabra, ja que avui es realitzen tertúlies literàries. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre, número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda les tertúlies literàries. Cal inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs ja hem parlat amb el David Marín d'aquest 2011 que obsequia el carnet d'amic amiga de la nau Ivanov. Col·laboro en el projecte de la nau d'escomptes per a teatre, música, dansa, activitats exclusives per als amics i amigues. Encara no entens el carnet? Un cop de 2010 ha passat avall, us volem agrair un cop més la vostra col·laboració i participació en el projecte de la nau IBANOU. Amb la vostra participació contribuïu a tirar endavant les propostes que fan de la nau un espai de creació i difusió de la cultura. El 2011 tindrà com a novedat la beca Desperta, dirigida als joves dramaturgs i a la residència d'artistes plàstics, i es continuarà amb el, els projectes ja consolidats, com ara el viver de creadors a la programació estable, tots des de la multidisciplinarietat. En guanys hem pogut programar moltes activitats diverses cada mes i hem organitzat actes especials per a vosaltres, com ara la possibilitat d'assistir als assajos oberts, en aquesta ocasió han estat espectacles de molta qualitat. Genet, Les Criades, Primer Amor i La Gavina, els dos últims programats per al GREC 2010. També el concert presentació del projecte dels bojos amb la, amb la participació de Nina i Àngels Bunyalons. Exacte. I ara, després de passar per la nau i bonov, ens anem cap a l'altra banda del barri, anem cap a la zona del Bon Pastor Barro de Viver, i allà trobem la Maquinista i hem de dir que avui hi haurà una projecció i una xerrada retorna als 80. La botiga FNAC de la Maquinista, el passatge Potosí número 2, us ofereix avui a les 6 de la tarda la xarrada i projecció amb el títol Retorn als 80, a càrrec de Rubens Produccions. L'entrada és gratuïta. Molt bé, i més coses encara tenim per informar-vos com, a les, com a el taller de danses i jocs tradicionals que realitza el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. El Centre Municipal de la Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix a partir de les de dos quarts de sis de la tarda un taller de danses i jocs tradicionals. La dansa, un mitjà per divertir-se i transmetre sentiments. Un taller per divertir-se, tot apren danses i jocs tradicionals. Taller per una amanida a partir de 4 anys, els són a confirmar i cal inscripció, inscripció prèvia. No cal, que, no cal que vingueu a dinar, però sí que hem de dir-vos que el taller és per una amanida a partir de 4 anys. Doncs eh, el que podem informar-vos també és que el centre Garcilaso es fa, realitza una exposició que porta per nom Saps què faràs? El centre Garcilaso al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix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 Avui de 8 del matí a 10 del vespre. Hi ha assessoraments individuals cada dilluns de 4 a la tarda a 9 del vespre, però cal cita prèvia. Per a les visites guiades en grup també cal cita prèvia i l'entrada és gratuïta. Doncs encara ens queden algunes coses per comentar-vos, no sé si tindrem eh, temps per poder-ho fer, però sí que eh, dir-vos que eh, ja realitza una exposició. I també es realitza a la nau Ibanov. Ja parlàvem abans amb en David Marín de la nau Ibanov, doncs hem de dir que en aquests dies està realitzant una exposició que es diu A Vista d'Ocell i que va a càrrec de Josep Carbonell. La nau Ibanov, al carrer d'Honduras, nom 28, us ofereix de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit i fins al 7 de febrer l'exposició A Vista d'Ocell, a càrrec de Josep Carbonell. L'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs encara tenim algunes coses més per comentar-vos. Anem ara al Centre Cultural Can Fabra i és que realitzen tertúlies literàries. Si us agrada llegir, no us perdeu les tertúlies literàries al, al Centre Cultural Can Fabra, que es troba al carrer del Segre número 24. Avui a partir de les, 6, a les 7 de la tarda podeu assistir a les tertúlies literàries. Cal que us inscriviu prèviament, però no patiu que l'entrada és gratuïta. En aquests temps de crisi les activitats gratuïtes van molt bé. Doncs sí, la veritat és que la majoria d'actes que nosaltres us oferim des d'aquí eh, són gratuïtes, per tant doncs, no teniu excusa per acostar-vos i, i poder gaudir dels diferents espectacles i de les diferents exposicions que us avancem des d'aquí. Així que, si us sembla, el que podem fer ara mateix és parlar de Shakespeare, i en aquest cas, de Macbeth, que és una de les obres que es realitza a la nau Ivanov. La nau Ivanov, el carrer d'Henduras número 28, estrena demà la representació de Shakespeare Macbeth. Es farà a la sala Andy Warhol de la nau Ivanov, de dimecres a dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Macbeth és un guerrer... Que per curarse del pánic que le ha acompañado toda la vida acaba convertintse en la mateixa font del terror Macbeth es un hombre que per voler tener mes del que té que es molt o acaba perdent tot esposa a mix y posición reconeixement fis la propia vida Macbeth es un consumeix en la espiral de la violencia y de terror, pero per que u fa Macbeth es también la historia de una dona lady Macbeth es aparentemente una dona valenta per que aconsegueix de sobreposarse al pánic perquè és la que assumeix el pes terrible de totes les decisions. Però per què es, es comporta així? Què la fa llençar-se a un camí de sofriment? Macbeth parla, doncs, d'una parella, parla de l'amor, de la necessitat, la dependència, el desig, els somnis. És la història d'un home que ho perd tot, que deixa escapar la felicitat i que tenia tanta a l'abast, i volem saber per què? Doncs sí, volem saber i això ho podrem gaudir a partir de demà dimecres a les 9 de la nit, de dimecres a dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. Encara ens queden uns 4 minuts aproximadament per acabar el nostre programa, així que el que podem comentar-vos ara mateix és que tenim un número de telèfon, com és el 9334-6454, al qual doncs, podeu accedir per donar-nos les vostres opinions, queixes, dubtes, suggeriments, tot allò que ho sigui doncs, uh, més convenient per a tots vosaltres. I ara doncs, ens queden encara dos espectacles per comentar. Un és una exposició i la projecció del vídeo Memòries del barri Congrés d'Indians.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 a 8 del vespre i els horaris de projecció del vídeo que és interessant per conèixer aquesta història és dimecres a dos quarts de set i dissabtes a les 12 del matí i a dos quarts de set de la tarda Molt bé, doncs també ens agradaria conèixer una exposició que fa força temps que es realitzar al Centre Cultural Can Fabre, com és aquest la, el fotointerpreta la duració, es troba d'entrada al cicle l'aventura de conèixer exposicions i a realitzar a Can Fabre. El Centre Cultural Can Fabra del Carrer del Segre, número 24, us ofereix cada dia de dilluns a diumenge i dins el cicle l'aventura de conèixer exposicions, l'exposició fotointerpreta. La duració de Paco Herrera, fotògraf. El horari és avui de 10 a les, a les 14 hores i de les 4 de la tarda a les 9 de la nit. L'entrada és gratuïta. I tal i com començàvem avui el programa, doncs us acostem també que l'Ajuntament fusionarà l'àrea de la presó de la Trinitat Vella amb la resta del barri. Entre aquests espais destaca la gran plaça que es construirà a dalt de tot de les mateixes dimensions que hi ha al casc antic de la Trinitat Vella. Serà al voltant d'aquesta plaça on es construiran els principals equipaments comunitaris que han de dotar de vida aquest espai central de la Trinitat Vella, així com la majoria del terciari a la planta baixa, previst en el planejament.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 Eh, a més d'aquestes 407 pisos, l'actual modificació obre la porta perquè es construeixin quan s'aconsegueixen els metres de sostre necessaris 45 viviendes noves de les quals 27 serien llures. L'objectiu és ampliar la franja social que potencialment pot viure a la Trinitat Vella. El Pasadís Verd, el Parc de les Aigües formarà un espai continu amb el RAC com tal de la, Valnova, de la Balbona de manera que em permetrà extensió cap al Parc del Nus de la Trinitat. El continu verd, d'aquesta manera, s'estendrà des de les Glòries fins al Nus, gràcies també a la intervenció a la zona de l'estació de la Sagrera. I com es pot fondre la Trinitat Vella de baix al casc antic amb la Trinitat Vella de dalt, la nova zona que naixerà després de l'enderrocament de la presó? Doncs gràcies a la vialitat. Doncs així es reorganitzaran els carrers existents i es donarà prioritat a la continuïtat del teixit urbà a l'hora que es construiran nous accessos de vianants mitjançant rampes i escales. Molt bé, doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Donar les gràcies en primer lloc a l'Anna la Preses, també a, Mire a Mireia Gutiérrez i també a Xavier Alvarez que ha estat al, al davant dels comandaments. Per tant, doncs nosaltres us deixem aquí, que passeu una molt bona tarda i ens retrobem demà a la mateixa hora. Fins llavors, que passeu bé.